Підставлені літери якраз заповнили розмите місце. Тепер уже зовсім легко було відкрити назву гарду, і Найда без усякого вагання вписав слово Незаймалівського. Таким чином, уся перша частина записки була відтворена, залишалася друга неясна заплутана. Поволі, слово по слову, читав Найда неясні місця, «Вийди на кручу, сядь на той камінь, ніби направив вухо, і побачиш». Далі йшов пропуск. «Що ж побачиш там?» – спитав себе Найда. Після пропуску стояла літера «А». Потім знову пропуск і розчахнутий дуб. «А» – сполучала ці два речення. «Побачиш щось, а в тому, що ти там побачиш, є отой розчахнутий дуб». «Але що це може бути?» Побачиш гору, а на ній розчахнутий дуб, підставив у думці Найда, але зараз вже відкинув цю гадку. Якби та гора була вища за кручу, то не можна було б побачити з кручі дуба, що росте на тій горі. А якби вона була нижча, то дуб було б так само видно і з рівного місця, як і з кручі. У всякому разі в записці мало б бути сказано так – побачиш гору, вийде на неї, там росте дуб. Тоді, може, яр – це коротеньке слово теж підходило до змитого місця, що лишилося на папері. «Побачиш яр, а в тому яру розчахнуто дуба», – голосно промовив Найда, зараз же відкинув цю думку. «Хто вже закопував скарб у яру? Адже щовесни дощі розмивають яр водою, крім того, і дуби не ростуть на низині. Що ж це можна було побачити з цієї кручі? Ліс?» Гай, ці коротенькі слова також підходили до пропущених місць, але навіщо ж треба було видиратися на кручу і на камінь, щоб побачити гай? Гай же не голка, і в степу його можна побачити за десяток верст. Чому ж виникла потреба в автора таємничої записки так точно вказувати місце, з котрого треба було дивитися на той гай? Найда на мить задумався, та ось обличчя його спалахнуло, очі загорілися, і він кинувся до столу. «Чому?» – мало не скрикнув він у голос. «Та тому, що йому треба було точно вказати напрямок, якому слід шукати того дуба. Тому додано ще й ознаку – дуб розчахнутий. Так, так, якби той дуб був тільки один, то вказувати так докладно його місце не було б потреби. А через те, що він ріс у гаю, то авторові записки й треба було точно вказати напрямок, у якому шукати дуба і як він виглядає. Так-так, інакше не могло б і бути. Найдав писав потрібні слова і прочитав у голос. «Побачиш гай, а в тому гаю розчахнутий дуб». Очевидно, так і було в записці». Нестримна радість охопила найду, і підігрітий першим успіхом, він іще більшим запалом узявся розгадувати зміст таємничої записки. Далі йшла фраза «Одну – по-близькавка, а друга р р-р-похилившись». Розкрити зміст цієї фрази було неважко. Що могла зробити блискавка з дубом? Звичайно, спалити або розбити – даному випадку тільки розбити, бо одна розбита блискавкою, половина протиставилася, другій. Та й не спалене дерево не міг би вказувати таємничий хазяїн скарбу, бо таке дерево мусило б скоро всохнути і загинути. Отже, одну половину його розбила блискавка, а друга далі в записці йшло пропущене слово. Що ж робить вона, похилившись, стоїть, лежить? Ні. Яке ж тут має бути слово? На що воно мусить указувати? Коли про одну половину сказано, що її розбила блискавка, а друга протиставляється їй, виходить, вона здорова, не всохла, вона росте, а вже ж якраз саме росте, радісно скрикнув Найда, знайшовши слово, котре шукав». Одну розбила блискавка, а друга росте, похилившись до землі. Ще один крок до розкриття змісту записки було зроблено. Слово по слову почав розбирати Найда далі. «Пройди під Роною», – прочитав він наступну фразу Роною. Тут певно одірваний початок слова «сто». Найда приписав його і прочитав «Пройди під стороною».